la microfon este vechea dumneavoastră cunoștință, preotul Valeriu, aducând pentru iubiți ascultători programul L106 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, am început să vorbim din versetul 18 de la Luca de la capitolul 8 asupra căruia am avut câteva gânduri, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom completa gândurile pe care le avem propuse și pregătite pentru dumneavoastră din versetul amintit, după aceea tot cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră vom parcurge în, în continuare versetele următoare. Haideți acum să mergem puțin în satul Zaroșie, să vedem cum stau lucrurile acolo. În lecțiunea trecută am asistat la destăinuirea pe care Andrei o face așa cum a putut prin semne, de fapt, Ana a înțeles așa cum a putut prin semne destăinuirea cu privire la viața lui, la identitatea lui adevărată. Deci Andrei și-a terminat istorisirea, și-a terminat mărturisirea, face o plecăciune adâncă lui Ana și pleacă lăsând o singură. Ana cugeta în sine ei. Ei, acum era limpede de unde proveneau frumoasele lui plecăciuni. Totdeauna îi se părusele Anei că el era ar pentru o calfă de morar. Dar cel trădează pe un cel mai repede, graiul, tocmai asta îi lipsea. Bietul Andrei. Și el era în exil, departe, parte de-ai lui dragi și aceștia îl jeleau. Dar cineva care îngăduise acest exil venise împreună cu el și aici, cu toate că el nu-l cunoștea și acel cineva era Domnul Isus. Fata căzu pe genunchi erugă rugăcine fierbinte. Ea se rugă ca Domnul să se lase găsit de bietul pierdut, și ca el să poată gusta curând adevărul cuvintelor, vreau să vă dau odihnă și pace. Cred că Domnul Iisus mă va asculta. Cu această exclamație ce exprima izbândă, se ridică de pe pământul umed. Deodată auzind spatele ei. Cred că e deja timpul să te duci la culcare ca să nu-ți pierzi sănătatea pentru întreaga viață printr-un sectarism neînțelept și irațional. Era o voce severă. Ana, aproape că se sperie de Cozima, care a atât de brusc în fața ei și o privea atât de aspru și de rece. Mă duc deja, domnule," răspunse i-a smerit. Noapte bună!" Asta răsună deja ceva mai prietenos, chiar dacă era tot distant, dar Ana nu-i mai dădu nicio atenție. Veni dimineața zilei de vinerea mare, cețuri ușoare, preschibate de soare în voaluri aurite, erau suspendate peste muncii văi. Sunetul maestos al Marelui Clopot striga oamenilor cu alte cuvinte, El a murit pentru păcatele voastre, El cel sfânt, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului Isus din Nazaret. În fața căsuței de lângă pădure, stătea Dorca Zeman și privea frumoasa zi de primăvară. Era pregătită să meargă la biserică, o mai aștepta încă pe Anat, căci așa se înțelesese răcozi mai înainte. Femeia se gândea la cele ce citise. Ei l-au luat pe Isus și l-au dus. Dintr-o dată, întreaga istorie a patimilor îi se înfățișea înaintea ochilor. Drumul liniștit și pustiu de prezența oamenilor, care ducea spre sat, căpătă deodată viață prin mulțimea aceea îngrozitoare. În mijlocul ei pășeau doi răufăcători, purtând fiecare câte o cruce grea pe umeri și înaintea lor, el, Isus. O, da! Omul suferinței cu cununa de spini și cu fața plină de șiroaie de sânge stătea clar înaintea ochilor doamnei Zeman. I se părea că vede urmele de sânge pe care le lăsa în urmă cel biciuit. Dar oamenii, oamenii nu luau seama la ele. Atunci l-au părăsit puterile. Cel răbdător s-a prăbușit la pământ sub povara grea. Lumea râdea de el, iar omul care trebuia să-i ducă crucea a luat-o în silă. Dorca Zema nu era o cunoscătoare a Bibliei, căci în aceasta citea Noul Testament pentru prima oară. Istoria suferințelor lui Hristos nu era încă demodată pentru ea, de aceea și făcu o impresie atât de profundă asupra ei. Dorca simțea împreună cu Isus, toate suferințele și ocările, mai ales când își dădu seama că azi e vineri ca și atunci. Deși fiecare zi de vineri putea să-i amintească de acea întâmplare, s -o cotea totuși că este drept și echitabil ca ziua de azi să fie sărbătorită ca zi de comemorare a marii suferinți. Oamenii și-ar aminti atunci de aceasta măcar o dată pe an și-ar medita la ceea ce l-a costat ca să ne înfăptuiască nouă mântuirea. Ne încheiem aici pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Oare pentru noi, suferințele Domnului Isus despre care am auzit de atâtea ori vorbindu-se, au ajuns să fie demodate, așa cum se exprimă autorul cărții Cristina Roy? Nu cumva suferințele care le-a îndurat Domnul Iisus pe cruce pentru noi nu ne mai spun nou nimic astăzi și trecem nepăsători pe lângă ele? Să nu ne grăbim să spunem că nu noi le prețuim atâta vreme cât în viața noastră, nu ne gândim la prețul nespus de mare al mântuirii și trăim tot după poftele noastre vechi. În mijlocul Bucureștiului tramvaiul trecuse peste o femeie care zăcea într-o baltă mare de sânge, sângele se împrăștease mult în jurul ei și deodată vine un copil strigând cât putea, nu călcați sângele mamei scumpe, în timp ce a văzut câțiva oameni care nevoiți fiind n-aveau de trece, au călcat în petele de sânge. Da, acest copil a dovedit că iubea mult mama lui, deși mama lui murise. El atât de mult preția încât nu suporta să vadă pe alții cum calcă cu picioarele peste sângele prețios. De câte ori noi nu facem același lucru cu Domnul Isus? Ori de câte ori ne facem poftele noastre? Ori de câte ori trăim după îndemnurile noastre fără să ne întrebăm dacă asta îi place Domnului Isus sau nu? Călcăm cu nepăsare sângele lui Sfânt care s-a vărsat pe Golgota pentru noi? Dovedim prin aceasta că nu ne pasă de suferințele Lui care ne-a chemat la o viață nouă, ci preferăm să trăim mai departe în plăcerile noastre vechi. Iubiți ascultători, să nu ne fie indiferentă discuția aceasta, să nu ne fie indiferentă atragerea aceasta a atenției care ne face din partea Lui. Astăzi ne lasă să-L călcăm cum vrem. Va veni însă o zi în care vom da socoteală de cele ce am făcut cu El. Omul, în trecerea lui pe pământ, se confruntă cu două întrebări mari puse de Dumnezeul cerului și al pământului. Una este cu privire la prezent, alta va fi cu privire la trecut. Cu privire la prezent, Dumnezeu, prin Pilat, prin gura lui Pilat, guvernatorul roman care a supravegheat răstignirea Domnului Sus, pune întrebarea aceasta. Dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? Fiecare om în viața lui are din partea lui Dumnezeu întrebarea aceasta pe care o pune în fiecare zi cât trăiește omul întreabă. Ce vrei să fac cu Isus care se numește Hristos? Dragul meu ascultător, tu ce răspunzi? Spui la fel ca iudeii și ca preoții cei mai de seamă? Răstignește-l? Vei împărți acea soartă nenorocită pe care au împărțit-o ei. A doua mare întrebare cu care se confruntă omul din partea lui Dumnezeu va fi în ziua judecății. Atunci, aceeași întrebare cu privire la Hristos se pune, dar la timpul trecut. Dacă acum ce te întreabă Domnul ce vrei să faci cu Hristos, în ziua aceea te va întreba ce ai făcut cu Hristos. Te va întreba l-ai primit ca mântuitor al tău? Că din pricina ta, ca să te fericești pe tine veșnic, L-am chinuit pe el acolo pe cruce, l-ai primit sau l-ai respins? Sau nici nu ți-a păsat de el? Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai vorbit despre Doamna aceasta Zeman, pentru care suferințele Domnului Isus nu ajuseseră, așa cum spune în carte, demodate, adică să se obișnuiască ea cu ele și să nu-i mai spune nimic inimii ei. Ajută-ne, te rugăm ca din textul pe care vom parcurge și astăzi înaintea ta să lăsăm inimile noastre să fie mișcate și impresionate de dragostea ta atât de mare și de necuprinsă pentru noi, încât l-ai chinuit pe Domnul Isus ca să ne dai nouă viață de fericire și de bucurie, l-ai trimis pe el aici și l-ai omorât pe el ca să ne dai nouă viață veșnică. Fie, Doamne, ca timpul pe care îl vom petrece și acum înaintea ta, să ai darul acesta de a ne mișca inimile și de a ne le impresiona cu dragostea aceasta ta atât de mare și să ne le impresioneze atât de adânc, încât să-L primim pe El și apoi prin viața noastră să prețuim sângele care s-a scurs pe cruce pentru noi, trăind o viață de curăție așa cum ne a dat totul prin El. Amin. Ce lucruri minunate arată astăzi Hristos! Și totuși poți din ele Să n-ai niciun polos Nu -i da -i Dacă nici dragostea aceasta atât de mare a lui Dumnezeu, suferințele acestea atât de ale Domnului Iisus din dragoste pentru noi nu ne trezesc, ce oare ne mai poate trezi la realitate? Din nenorocire, acei care nu vor acum să se trezească la realitatea dragostei lui Dumnezeu țărmuri de mare asupra lor, o vor cunoaște în veșnicie, dar, am zis, din nenorocire, acolo o vor cunoaște spre sânda lor. Și nu poate fi nenorocire mai mare care să se abată peste ființa omenească decât pe pedepsa pe care o va primi ca respingere, ca nelipsă de interes față de dragostea atât de mare a Domnului Iisus, a Lui Dumnezeu Tatăl față de noi. Iubiți ascultători, suntem la versetul 18 de la Luca, de la capitolul 8, care sună în felul următor. Luați seama, dar la felul cum ascultați căci celui ce are îi se va da, dar celui ce nare are îi se va lua și ce îi se pare că are. Acestea sunt cuvintele directe ale Domnului Isus Hristos. El ne îndeamnă să luăm seama. După cum Adam, prin neascultare, pentru faptul că n-a luat seama, a pierdut chipul lui Dumnezeu din viața lui, tot așa prin ascultare de Cuvântul Sfânt, dacă noi luăm seama la cele ce ni se spun, Primim înapoi ceea ce strămoșul nostru a pierdut, ba încă mult mai mult decât a pierdut el. Luați seama, ne spune Domnul Isus astăzi, la suferințele mele. Luați seama la cuvântul meu. Luați seama la dragostea mea și la răbdarea mea, că v-am lăsat încă zile multe pe pământ și v-am lăsat până astăzi. Luați seama la îndemnul pe care vi-l dau și astăzi pe calea undelor. Luați seama și întoarceți-vă la mine, primiți dragostea mea, ca să puteți fi fericiți. Să ne deschidem 100% pentru cuvântul lui Dumnezeu, să nu-i punem nicio condiție, ci să-l ascultăm așa cum este, ca să putem avea folos duhovnicesc din el. Orice ascultare adevărată a cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să aibă ca urmare o dumnezeire, o limpezire desvârșită a lui Dumnezeu în cel credincios care ascultă. Luați seama, dar la felul cum ascultați, spune Domnul Isus, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Iubiților, să nu trăim din păreri, ci din realități. Viața creștină normală este primirea reală a lui Hristos, adevărată, practică. Primirea felului său de a fi în cel cu adevărat credincios și trăirea felului de a fi a lui Hristos. În toate mișcările ființei sale, creștinul arată gândirea lui Hristos, vorbirea lui Hristos, lucrarea lui Hristos și ținta lui Hristos. Creștinul seamănă cu Hristos în toate privințele. Domnul Hristos nu avea nicio legătură cu lumea în care a venit, decât în vederea mântuirii ei. El nu s-a făcut una cu felul de a fi al lumii, ci a căutat cu toată puterea și tot timpul să înalțe felul său de a fi, voia Tatălui Ceresc și împărăția lui care nu era din lumea aceasta. Rolul nostru în lume este la fel. Noi trebuie să trăim înconjurați de mediul scripturiptic, de mediul dumnezeiesc, la fel după cum un scafandru care se îmbracă într-un costum de scafandru, el trăiește în mediul lui și dacă s-a coborât în adâncimile apei, se coboară acolo cu un scop, dar el nu permite deloc apei care îl înconjoară să pătrundă în costumul lui, că în momentul în care s-ar amesteca cu apa în costumul lui, ar trebui să moară. Creștinul, de asemenea, având ferul de a fi al lui Hristos, trăind și respirând aerul duhovnicesc, înconjurându-se, izolându-se complet în cușca aceasta, în costumul acesta al ascultării de Dumnezeu, așa trăiește aici în lume și își face lucrarea sa. Dar el nu are nimic de a face cu lumea. El nu acceptă în viața lui niciun pic de compromis cu lumea, căci în momentul în care ar încerca să trăiască cu la fel ca și lumea, în momentul acela s-ar produce aceeași catastrofă care ar avea loc în, cadrul, în cazul unui scafandru care lasă să pătrundă apa în costumul lui și anume, ar muri. Domnul Cristos nu apăra idealurile lumii, el nu era nici naționalist, nici confesionalist, nici susținătorul vreunei clase sociale, ci el făcea un singur lucru. Înălța felul de a fi al lui Dumnezeu al cerului și se pregătea pentru marea jef fără scumpărătoare pe care trebuia să o plătească pe cruce pentru mântuirea neamului păcătos al lui Adam. Mergând înapoi la comparația cu scafandru, știți care este costumul scafandrului, costumul credinciosului coborât în lumea aceasta aici? Îmi place foarte mult, l-am amintit de multe ori și-l mai amintesc acum și am să-l mai amintesc și în viitor. Domnul Iisus spune despre sine în Ioan 8, versetul 24. Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Un credincios care trăiește voia lui Dumnezeu, care se interesează nu de ceea ce este bine, un credincios care nu se ferește de ceea ce este rău, ci el are o altă atitudine față de viață. El face totdeauna aceste este plăcut tatălui, un astfel de credincios, este imun față de toată otrava și nenorocirile lumii, poate să stea liniștit aici în lume și să-și facă lucrarea care o are și anume izbăvirea cât mai multor suflete din focul pierzării și să le aducă la tatăl. Cine vrea să trăiască sigur în afara pericolului de contaminare cu lumea, în afara Pericolul de a fi rănit și de a, fi, de a avea multe necazuri și nenorociri, să trăiască în fiecare clipa vieții lui, întrebându-se întotdeauna ce îi place Tatălui din cer să fac acum. Oare creștinul nu trebuie să se mene cu Hristos, care a trăit în felul acesta? Numai cine seamănă cu Hristos este creștin, adică numai acela care face toate lucrurile din viața lui, de dragul Tatălui după modelul cum le face Tatăl, cum este arătat în Scriptură. Să ne cercetăm serios în privința aceasta, în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus aici, deci în versetul amintit, că celui ce nare îi se va lua chiar și ce îi se pare că are. Să ți se pară că ești creștin, că ești născut din nou, că faci parte din trupul Lui Hristos, Că ești slujitorul lui Dumnezeu și să nu fii, vai, ce poate fi mai îngrozitor? Să crezi că ești creștin, că ești al lui Dumnezeu și că ai să ai parte de El, iar la urmă de tot să ai parte de satana, nu este asta zdrobitor de îngrozitor? Să luăm bine seama? Vrei să fii sigur dacă ești creștin sau nu? Acesta este testul. Trăiești tu ca și Hristos? Adică te întrebi tu cu privire la gândurile tale, la vorbele tale și la acțiunile tale, dacă îi plac tatălui, vă rog să fiți cu foarte multă luare aminte. Domnul Iisus n-a spus aici, tatăl meu este cu mine pentru că fac bine, pentru că fac ce cred eu că este bine? Sau, Domnul Iisus n-a zis aici, tatăl este cu mine pentru că mă feresc de rău? Nu, nici una, nici cealaltă. Domnul Iisus a spus așa, tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Tu dacă ești creștin, n-ai să te întrebi dacă cu tare lucru și cu tare atitudine și cu tare gând și cu tare vorbă și cu tare faptă este bună sau irea? rea. Nu! Ai să te întrebi așa, îi place tatălui meu să mă gândesc în felul acesta? Îi place tatălui meu să cheltuiesc banii pe lucrurile cu tare? Îi place tatălui meu să petrec timpul meu liber în felul cu tare și cu tare? Îi place tatălui meu să mă uit la cele ce mă uit? Îi place tatălui meu să citesc cele ce citesc? Îi place tatălui meu să am cu tare legături cu cu tare categorie de oameni sau nu? Vedeți? Oricine trăiește o viață de natură aceasta întrebându-se la tot pasul și în tot momentul ce îi place tatălui? Acela, neapărat și bineînțeles, după ce s-a întrebat ce place tatălui, face ceea ce place tatălui, acela poate fi liniștit că el este creștin și el trăiește o viață de echilibru, de bucurie și de pace, chiar dacă lumea asta s-ar răsturna cu jos în sus, așa cum avem noi românii o expresie să spunem. Dacă trăiește așa, după îndemnurile tatălui, prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, după ce ai fost născut din nou prin Domnul Hristos, Ești creștin. Altfel, nu ești creștin, ți se pare că ești creștin și ceea ce ți se pare îți va fi luat spre nenorocirea ta. Dragul meu, e un cuvânt greu din partea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu ai în mod real felul lui Dumnezeu în tine, așa cum am vorbit despre el, dacă acest fel nu este văzut și de toți cei din jurul tău și tu zici totuși că ești creștin, să știi că ți se pare numai. Va veni în curând vremea când ți se va lua această părere, și vai cât de greu va fi atunci. Nu te înșela! Te rog pentru binele tău! Cercetează-te adânc! Este un prilej pe care harul lui Dumnezeu ți l-a dat astăzi ție, mi l-a dat și mie, mi l-a dat tuturor care ascultăm aceste îndenduri: să ne cercetăm adânc! Trăim sau nu trăim? O viață de ascultare față de Tatăl. Vedeți dumneavoastră, cei care au scos drații în numele Domnului Isus care au făcut minuni multe și care au prorocit în numele Lui, așa cum se vede la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 22, au fost din aceia cărora li s-au părut că sunt urmașii Lui Hristos din pricina unor daruri, unor talente pe care le-au avut. Dar, vai, s-a înșelat amarnic. Că dacă citim versetul amintit, deci Matei capitolul 7, versetul 22, vedem că Domnul Isus le spune Plecați de la fața mea, blestemaților, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Păi de ce. Ei au făcut toate aceste lucruri care le-au făcut la îndemnul lor. Ei nu le-au făcut în ascultare de Tatăl. Mare deosebire. Iată deci până unde poate merge înșelarea. Poți să faci minuni, poți să faci câte în lună și în stele. Dacă lucrurile acestea nu le-ai făcut în ascultare de Tatăl, toate îți sunt o părere și această părere te va duce cu ochii deschiși în iad. Ce credem noi? Domnul Iisus n-ar fi putut face multe minuni și multe lucrări pe perioada celor 30 de ani de viață care a trăit? Ba da! când era un flăcău de 25, 27, 28, 29 de ani, suficient de matur pentru așa ceva, ar fi putut face multe lucrări. Și totuși, ce a făcut el? A stat în atelier cu tata lui, a tras la rindea, a măturat cu surcelele de pe jos și alte lucruri de felul acesta pe care le făceau băieții pe vremea lui. Dar de ce? Pentru asta a venit el în lume? Nu, el venea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dar, vă rog, nu uitați, la timpul și la comanda Lui Dumnezeu. Aici este deosebirea. Poți să faci fapte foarte mari, răsunătoare de mari, toată lumea să te laude. Dacă nu le-ai făcut în ascultare de Dumnezeu și la timpul Lui Dumnezeu, toate acestea te fac un necunoscut înaintea Lui Dumnezeu. Cine ar putea spune că dacă Domnul Iisus ar fi înviat morți înainte și puterea ar fi avut pentru asta, ar fi făcut rău. Nu, ar fi făcut bine. Dar de ce n a făcut? El a așteptat totul după ordinul lui Dumnezeu. Așa a spus că fac totdeauna ce este plăcut tatălui. Nu ce crede eu că e bine. Deci oamenii care fac pe pământ lucruri mari, cine știe ce minuni, auzi ce spune aici, că au făcut multe minuni în numele Domnului și câte lucruri au făcut, dacă nu le fac în duh de ascultare față de porunca și timpul lui Dumnezeu, le fac spre nenorocirea lor și cad în categoria celor a cărora do căror Domnul le spune Fugiți de la fața mea blestemaților, niciodată nu v-am cunoscut. Vrei să fii cunoscut de Dumnezeu? În ziua când vei merge la judecată? Trăiește în ascultare de El. Nu urmări să faci ce este bine, nici nu te feri de rău, ci păzește o singură poruncă. Îi place tatălui sau nu-i place ce faci? Din acestea Chiar dacă dai un pahar cu apă unui credincios în numele Lui, dacă l-ai făcut la timpul Lui, aceasta te face cunoscut înaintea Tatălui, așa după cum se vede tot în Evanghelia după Matei, la capitolul 25. Iată, deci, ce contrast izbitor. În vreme ce numai a da un simplu pahar cu apă unui credincios la porunca Domnului își primește o răsplată înaintea Lui Dumnezeu, cei care fac lucruri mari, au făcut multe minuni, scrie la Matei 7, 22. Au prorucit numele Lui Dumnezeu, dar pentru că n-au fost făcute în Duhul de Ascultare a Lui Hristos, acestea nu sunt cunoscute în cer și fac necunoscuți Lui Dumnezeu pe cei care le-au făptuit. Deci nu mărimea faptei pe care o faci, nu înțelepciunea ta, nimic de la tine, ci numai Duhul de Ascultare înaintea Lui Dumnezeu îți dă valoare Faptelor din viața ta, făcând ca una atât de mică și neînsemnată, doar să întinzi o cană cu apă unui om, să capete o valoare cu mult mai mare înaintea lui Dumnezeu decât să faci prorocii, minuni și semne. O, iubiți ascultători, mă bucur din toată inima și vă mărturisesc sincer înaintea Domnului, sunt bucuros și fericit că Dumnezeu m-a călăuzit acum să spun aceste gânduri, care mi-aduc și mie o mare binecuvântare, un folos foarte mare, pentru că mă fac să-mi reconsider viața cu, în modul cel mai serios. Mă gândesc că și pentru mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar pentru toți, gândurile acestea vor avea același răsunet, ne va face să ne reconsiderăm viața. Și să ne cercetăm, acum cât mai avem posibilitate și timp, să vedem dacă este trăită în Duhul de Ascultare a Lui Hristos. Atât eu cât și dumneavoastră, fiecare care ascultați aici acest program, sunt convins că vrem să fim cunoscuți de Dumnezeu când ajungem în cer. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a spus din nou acum, dacă vrem să fim recunoscuți de El, trebuie să trăim o viață totală de supunere absolută și de săvârșire de ascultare înaintea Lui, la fel ca și Hristos, și aceasta ne va face cunoscuți înaintea Lui, indiferent de faptele mari sau mici în ochii oamenilor sau în pe care le-am făcut. Facă Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să devenim cunoscuți înaintea Lui, printr-o viață de desăvârșită ascultare față de poruncile sale așa cum ne le-a lăsat în cuvânt. La punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului L106 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții printr-o cântare. aceasta rugăciunea mea Pretine tine necurmat Și-n orice grea Să-mi iardă voia în pie, Voia, ta, voia ta, Domnem n veci, voia ta, mă umple de plin, Pentru tine, amin. Voiata ta, voia ta, voiata veci, voia ta, Să mă umple de plin, pentru tine, amin, pentru tine.